Джулія Квін, Бріджертони, книга третя, пропозиція джентльмена. Частина друга. Розділ тринадцятий. Авторка цих рядків вже висловлювала своїм дорогим читачам припущення щодо одруження містера Філіпа Кавендера на міс Роза Дрейлінг. На жаль, припущенню цьому, схоже, не судилося збутися. Ходять чутки що Леді Пенвуд, мати міс Рейлінг, заявила, що не видасть свою доньку за якогось там простолюдина, хоча батько міс Рейлінг з хорошої, однак не з аристократичної родини. У зв'язку з цим варто згадати, що містер Кавендер почав надавати недвозначні знаки уваги міс Красіді Купер. Світські новини від Леді Уіслдаун. 9 травня 1817 року. Як тільки карета від'їхала від котеджу, Софія відчула, що їй стає не по собі. З кожною хвилиною це почуття посилювалося. І до того часу, коли вони з Бенедиктом зупинилися на ніч у таверні в Оксфордширі, вона вже місця собі не знаходила від занепокоєння. А коли Карета дісталася околиць Лондона, була впевнена, що її зараз виверне. Якимось дивом, однак, їй вдалося втримати вміст шлунка там, де йому й належало бути. Проте, чим далі карета просувалася по звивистих лондонських вуличках, тим більше занепокоєння її охоплювало. Ні, навіть не занепокоєння, а найпохмуріші перечуття. Був травень місяць, а це означало, що лондонський сезон у самому розпалі, що Арамінта зараз у місті. І що найгіршого часу для того, щоб приїхати до Лондона, Софія вибрати не могла. «Все дуже погано!» – пробурмотіла вона. «Ти щось сказала?» – скинув голову Бенедикт. «Тільки те, що ви дуже погана людина!» – заявила Софія, вперто схрестивши руки на грудях. Бенедикт хмикнув. Софі це передбачала. Проте усмішка їй не сподобалася. Відсунувши у бік фіранку, Бенедикт визирнув у вікно і оголосив. «Вже?» Уже майже приїхали. Він повідомив Софі, що везе її прямо до будинку своєї матері. Софі пам'ятала цей величезний особняк на гросвенор сквер так чітко, наче була там не два роки тому, а лише вчора. І простора танцювальна зала освітлена сотнями канделябрів, що висіли на стінах зі справжнісінькими восковими свічками. І менші кімнати оздоблені в стилі Адама, з витонченими стелями і пастельними стінами. У мріях вона завжди уявляла себе у цьому будинку. Софі знала, що Бенедикт – другий син, а тому ніяк не може успадкувати його, щоби зглузду мріяти про те, чого ніколи не буде. Але хіба це можна заборонити? Якби Софі захотіла, вона могла б мріяти і про палац Кенсінгтона. Заради Бога, це її справа. Ось внутрішнього оздоблення Кенсінгтонського палацу вона ніколи не бачила і навряд чи побачить, а з глузливою посмішкою подумала Софія. Чому це ти посміхаєшся? спитав Бенедикт. Навіть не спромівшись поглянути в його бік, Софія відповіла прикидаю, як краще вас вбити. Він посміхнувся. Софія легко здогадалася, хоч і не дивилася в його бік, і відразу розлютилася сама на себе за те що настільки добре його відчуває. Втім, вона мала підозру, що й для Бенедикта всі її думки і почуття не таємниця. «Я дуже радий», – сказав він. «Щого саме ви радієте?» – спитала Софі, нарешті відірвавшись від споглядання нижнього краю шторки, на яку дивилася вже здавалося цілу вічність. «Тому що ти вирішила мене вбити», – глизливо кинув Бенедикт. «Тобі ж ця процедура принесе задоволення, от я і радію за тебе». Софія втратила дар мови. «Та ви просто божевільний!» – нарешті прошепотіла вона. «Дуже можливо!» – Недбало знизавши плечима, Бенедикт відкинувся на спинку сидіння і закинув ноги на протилежну лаву. «Зрештою, я ж тебе забрав із собою, що, на мою думку, можна розцінити як найненормальніший вчинок, який я коли-небудь робив». «Ви можете мене зараз відпустити?» – зауважила Софія, розуміючи, що він ніколи цього не зробить. «Тут, у Лондоні, де на тебе будь-якої миті можуть напасти розбійники, це був би найшаленіший вчинок. Ти не знаходиш? Навряд чи його можна порівняти з моїм викраденням проти моєї волі. Я тебе зовсім не викрадав», – промовив Бенедикт, ліниво розглядаючи нігті. «Я тебе шантажував. А це зовсім різні речі». Відповісти Софі не встигла, карета зупинилася. останнє відкинувши фіранку, Бенедикт сказав, ну от ми й приїхали. Софі почала чекати, коли він вийде з карети, підійде до її дверцят і допоможе їй вийти. Можна проігнорувати його простягнуту руку, самостійно зістрибнути на узбіччя, але до землі було високо, і їй зовсім не хотілося виставляти себе на посміховисько, приземлившись у канаву. Заманливо, звісно, образити Бенедикта, але з ціною вивихнутої ноги. Зітхнувши, Софі сперлася на його руку. «Дуже завбачливо з твого боку», – прошепотів Бенедикт. Софі підняла підборіддя. «Звідки він знає, про що вона думає?» «Я майже завжди знаю, про що ти думаєш», – промовив Бенедикт, ніби відповідаючи на її думки. І в цей момент Софі стрибнула. «Обережніше!» Крикнув Бенедикт, спритно підхопивши її біля землі. Потримавши Софію на кілька секунд довше, ніж було необхідно, Бенедикт поставив її на тротуар. Софі стиснула зуби, насилу утримуючись від зауваження. Таке враження, що ти зараз луснеш від злості, кинув Бенедикт, насмішкувато посміхаючись. Не дочекаєтесь, процідила Софія крізь зуби. Бенедикт, негідник такий собі, весело розреготався. «Ну, пішли, представлю тебе своїй мамі. Думаю, у неї знайдеться тобі якась робота. А може у неї усі місця зайняті?» – припустила Софі. Бенедикт знизав плечима. «Вона мене любить і, напевно, щось для тебе знайде. Але врахуйте, коханкою вашою я не буду», – заявила Софі, вирішивши, що не зробить жодного кроку, поки вкотре не скаже цього Бенедиктові. Ласкаво дивлячись на неї, Бенедикт промовив. Ти мені вже це казала. Я хочу, щоб ви знали, що ваш план не спрацює. Я маю план? – невинним голосом поцікавився Бенедикт. Звичайно, – озвалася Софі, – ви збираєтеся взяти мене з муром, сподіваючись, що я зрештою не витримаю і здамся. Ну що ти, я про це не мрію. Думаю, ви мрієте про набагато більше, – пробурмотіла Софі собі під ніс. Проте Бенедикт, схоже, її почув, бо хмикнув. Софі сердито схрестила руки на грудях та так і лишилася стояти у цій безглуздій позі посеред тротуару на загальний огляд. Втім, вона розуміла, що навряд чи хтось зверне увагу на якусь бідно одягнену служницю, яка застигла поряд з каретою з похмурим виразом обличчя. Відверто кажучи, вона вважала, що має право сердитися на Бенедикта, привіз її до Лондона, збирається просити свою матір знайти для неї місце покоївки – «Та хто його про це просив? Ми можемо простояти так увесь день», – глузливо кинув Бенедикт. Софія окинула його гнівним поглядом і тільки зараз помітила, що вони стоять не на Гросвенор-сквер. Те, що в Мейфері, це точно. Але не перед тим будинком, куди вона їздила на бал маскарад, а перед зовсім іншим. «Це і є Бріджертон-хаус?» – запитала вона. Бенедикт здивовано скинув брови. «А звідки ти знаєш, що мій будинок називається Бріджертон-хаусом?» «Ви самі про це говорили?» На щастя, то була чиста правда. Кілька разів під час їхніх розмов Бенедикт згадував і про Бріджертон-хаус, і про Обріхол за міський будинок Бріджертонів. а схоже, Бенедикта задовольнила її відповідь. «Ні, це не Бріджертон-хаус. Моя мати переїхала майже два роки тому. Останнє вона влаштувала в ньому балмаскарад» після чого поїхала жити до мого брата, який одружився. Вона завжди казала, що поїде з Бриджертон Хауса, як тільки він одружиться, і заведе свою сім'ю. А приблизно через місяць після її приїзду у нього народився первісток. Хлопчик чи дівчинка? – запитала Софі, хоча й так знала відповідь. Леді Уиселдаун ніколи не забувала писати про такі речі. Хлопчик, Едмонд. На початку цього року в них народився другий син Майлз. Дуже за них рада, посміхнулася Софі, хоча насправді відчувала, що серце у неї боляче стислося. Ось вона ніколи не матиме власних дітей. Щоб їх мати, потрібно вийти заміж, а заміжжя було для неї нездійсненною мрією. Оскільки в повсякденному житті їй доводилося постійно спілкуватися лише зі слугами. І справа була не в тому, що Софія вважала їх негідними своєї персони. Зовсім ні. Просто вона уявити собі не могла, як можна жити з людиною, яка, наприклад, не вміє читати. Про те, щоб вийти заміж за людину з вищого суспільства, не було чого й думати. Навіть високоповажний буржуа, представник середнього класу, був для неї недосяжний. Жоден торговець, який поважає себе, не стане одружуватися на служниці. Бенедикт зробив Софій знак слідувати за ним, і вона мовчки підкорилася. Але коли вони підійшли до парадного входу, вона рішуче похитала головою. «Я ввійду через бічні двері». «Ти увійдеш через парадний вхід», – сердито сказав Бенедикт. «Ні, через бічні двері», – стояла вона на своєму. Ніяка знатна пані не найматиме служницю, яка входить до її будинку через парадний вхід. Ти приїхала зі мною, — повторив Бенедикт, — і уйдеш через парадні двері. Софія весело засміялася. Бенедикте, ще вчора ви хотіли, щоб я стала вашою коханкою. Невже ви стали б вводити свою коханку в будинок через парадний вхід, щоб познайомити її зі своєю матір'ю? На обличчі Бенедикта спочатку з'явився здивований вираз, потім він спотворився від люті. Серце Софії радісно забилося, нарешті їй вдалося зачепити його заживе. Невже ви взагалі стали б їх знайомити, продовжувала вона, бажаючи ще більше його помучити? Ти мені, не коханка, випалив він. Що правда, то правда. Піднявши голову, Бенедикт так і вп'явся в неї палаючим поглядом. Ти служниця, чорт би тебе забрав, тремтячим від злості голосом продовжував він, бо сама захотіла нею стати. Але навіть служниці, люди, які стоять на нижньому щаблі соціальних сходів, користуються в нашому будинку повагою. Запам'ятайте раз і назавжди. Посмішка Софі згасла. Вона зрозуміла, що Бенедикта довела до крайності. Ходімо зі мною. Буркнув Бенедикт, побачивши, що Софі не збирається більше з ним сперечатися. Софі почала підніматися слідом за ним сходами. Що ж? Можливо, це й на краще, що вона увійде до будинку через парадні двері. Напевно, мати Бенедикта не найматиме дівчину, яка виявила таке нахабство. А оскільки вона відмовилася стати коханкою Бенедикта, йому доведеться визнати свою поразку і дозволити їй повернутися назад до села. Відчинивши двері, Бенедикт притримав їх, пропускаючи Софію вперед. А наступної миті з'явився Дворецький. «Уікем, прошу вас, повідомте моїй матінці, що я повернувся». Звернувся до нього Бенедикт. «Слухаюсь, містере Бріджертоне, відповів Уікем. «Дозвольте мені дозволити собі вільність і повідомити вам, що ваша матінка була дуже стурбована вашою відсутністю протягом усього минулого тижня. Я був би вражений, якби вона не була цим дуже стурбована». З неважливою водночас із цікавістю, кивнувши у бік Софії, Уікем запитав – «Чи слід мені доповісти вашій матінці про те, що ви приїхали не один?» «Неодмінно. Як мені слід представити вашу гостю?» Софі з цікавістю подивилася на Бенедикта. «Цікаво, що він скаже?» «Її звуть міс Бекет», – відповів Бенедикт. «Вона шукає роботу». Одна брова у вікема поповзла вгору. Софі була вражена. Вона завжди вважала, що дворецьким мають бути абсолютно безпристрасні. «Роботу покоївки?» уточнив Уікем, яка знайдеться. Кинув Бенедикт, і в його голосі почулися нетерплячі нотки. «Слухаюсь, містере Бріджартане», – промовив Уікем, і швидко піднявшись сходами, зник з поля зору. На мою думку, він лишився незадоволений, прошепотіла Софі Бенедиктові, старанно ховаючи посмішку. «Уікем тут не головний». Смиренно зітхнувши, Софі відповіла. «Думаю, він без цим не погодився». Бенедикт недовірливо дивився на неї. Але ж він лише дворецький. А я – покоївка, я знаю про дворецьких усе, принаймні більше вашого. З усіх моїх знайомих жінок ти найменше схожа на покоївку, примружившись, промовив Бенедикт. Софі знизала плечима і відвернулася, вдавши, що розглядає натюрморт, який висів на стіні. «Ви змушуєте мене демонструвати найгірші риси свого характеру, містере Бріджертоне. «Бенедикт!» – пошепки поправив її Бенедикт. «Ти вже називала мене на ім'я? Називай і надалі!» «Зараз сюди спуститься ваша матінка!» – зауважила Софі. «І за вашими словами, найме мене в покоївки!» «Хіба ваші слуги називають вас на ім'я?» Бенедикт сердито промовчав, і Софі зрозуміла, що перемогла. «Двох варіантів бути не може містере Бріджертоне!» – промовила вона, дозволивши собі крихітну усмішку. «Я хотів лише один «Бенедикт – Бенедикт!» Почувся зі сходів жіночий голос. Софі підвела голову. Сходами спускалася елегантна, витончена пані. Колір волосся у неї світліший, ніж у Бенедикта. А ось риси обличчя дуже схожі. «Радий тебе бачити, мамо!» – промовив Бенедикт, підходячи до підніжжя сходів. «Я теж рада тебе бачити. І була б ще більше рада, якби знала, де ти пропадав увесь минулий тиждень». Докірливо промовила леді Бріджертон. Після того, як ти вирушив на вечірку до кавендерів, ти як крізь землю провалився. Усі повернулися, окрім тебе. Я виїхав звідти раніше за всіх, відповів Бенедикт, і вирушив у мій котедж. Що ж, гадаю, я не маю права вимагати звіту про кожен твій крок, зітхнула вона. Дякувати Богу, ти вже не хлопчик. Бенедикт поблажливо посміхнувся. А це, мабуть, міс Бекет? обернулася леді Бріджертон до Софії. Так, відповів Бенедикт. Вона врятувала мені життя, коли я валявся бездиханний у моєму котеджі. Нічого подібного Софій не чекала. Я зовсім не, врятувала, врятувала, не дав їй домовити Бенедикт. Я потрапив під сильну зливу і застудився, а вона мене виходила. Ви б і без мене одужали, заперечила Софія. Але не так швидко, – сказав Бенедикт, звертаючись до матері. – А хіба містера і місіс Крептрі не було вдома? – запитала Вайолет. Коли ми приїхали, не було, – відповів Бенедикт. Вайолет глянула на Софі з такою цікавістю, що Бенедикт змушений був пояснити. Міс Бекет служила у кавендерів покоївкою. Проте деякі обставини не дозволили їй продовжити службу. Зрозуміло, багатозначно простягла Вайолет. «Ваш син врятував мене від незавидної долі», – тихо промовила Софія. «Я йому багато чим зобов'язана». Венедик здивовано глянув на неї. Приховуючи, з якою ворожістю Софі поводилася по відношенню до нього, він ніяк не очікував, що вона стане йому дякувати. А мав би очікувати. Софі – глибоко порядна людина, не з тих, хто зі шкідливості може піти на угоду із совістю. І ця її риса, окрім інших, дуже йому подобалася. «Зрозуміло», – знову промовила Вайолет, і цього разу в її голосі було більше відчуття. «Сподіваюся, ти зможеш знайти для міс Бекет якусь роботу», – спитав Бенедикт. «Якщо, звичайно, вам це не надто складно», – поспішно додала Софі. «Ну що ви», – повільно промовила Вайолет, дивлячись на Софі з дивним виразом. «Жодної скрути, ось тільки і Бенедикт, і Софі так і подалися вперед» чекаючи кінця пропозиції, і Вайолет не забарилася. «Ми з вами раніше не зустрічалися?» – раптом запитала вона. «Не думаю», – відповіла Софі, трохи запнувшись. «Чого це Леді Бріджертон взяла, що бачила її раніше?» Софі була впевнена, що на балу маскараді їхні шляхи не перетиналися. «На мою думку, це просто неможливо. Думаю, ви маєте рацію», – відповіла Леді Бріджертон, махнувши рукою. «Є у вас щось знайоме? Мабуть, зустрічала когось подібного до вас. Таке трапляється часто-густо. Особливо зі мною», – криво посміхнувся Бенедикт. Леді Бріджертон кинула на сина повний кохання погляд. «Не моя вина, що всі мої діти дуже схожі одне на одного. Якщо не твоя, то чи я?» – спитав Бенедикт. «Звичайно, твого батька». Весело звалася Леді Бріджертон і повернулася до Софі. «Вони всі...» Точна копія мого покійного чоловіка. Софія розуміла, що повинна тримати язик за зубами. Але момент здався їй таким вдалим, що вона не змогла втриматись, щоб не помітити. А на мою думку, ваш син схожий на вас. Ви так вважаєте? Зраділа леді Бріджертон і захоплена сплеснула руками. Як це мило! А я завжди вважала себе лише посудом для виношування малюків Бріджертонів. Мамо, докірливо промовив Бенедикт, Леді Бріджертон зітхнула. «Я висловлююся надто прямо, що вдієш роки». «Ну що ти, мамо, які твої роки?» Байолет усміхнулася. «Бенедикте, чому б тобі не піти до сестер?» «А я тим часом відведу міс Беннет Бекет», – поправив він її. «Так, звичайно, Бекет», – пробурмотіла леді Бріджертон. «Міс Бекет нагору і покажу її кімнату». «Може, ви відведете мене до економки, і вона мені все покаже?» – запропонувала Софі. Зазвичай господиня дому ніколи не займалася наймом прислуги, тож пропозиція Леді Бріджертон видавалася їй дивною. Взагалі, вся ситуація була незвичайною. Син господині будинку приводить у будинок якусь дівчину і просить матір взяти її на роботу. Те, що Леді Бріджертон виявляє до неї особистий інтерес, здалося Софі більш ніж дивним. Думаю, місіс Уоткінс зараз зайнята – – казала Леді Бріджертон. – Крім того, наскільки мені відомо, мені потрібна ще одна особиста покоївка. У вас є досвід такого роду? – Софі кивнула головою. – От і чудово, – та я й подумала. – У вас дуже правильна мова. – Моя мати була економкою, – автоматично промовила Софі. Вона служила в одних дуже щедрих людей і… Софі запнулася, із жахом згадавши що сказала Бенедиктові правду про те, що її мама померла, даючи їй життя. Вона кинула на нього нервовий погляд, але він лише глузливо підкинув під боріддя, даючи тим самим зрозуміти, що не видасть її. «Господиня будинку, де служила моя мама, зрізнялася незвичайною щедрістю», продовжувала Софі, полегшено зітхнувши. «Вона дозволила мені вчитися разом зі своїми доньками». «Зрозуміло», – сказала Леді Бріджертон, – це багато що пояснює. Важко повірити, що ви служили простою покоївкою. З вашою освітою ви явно здатні зайняти вищу посаду. Вона дуже добре читає, – втрутився Бенедикт. Софі здивовано глянула на нього. Незважаючи на неї, Бенедикт продовжував, дивлячись на матір. Вона мені багато читала, поки я хворів. А писати ви вмієте? – запитала ладі Бріджертон. Софі кивнула. «У мене досить акуратний почерк. От і чудово. Завжди стане в нагоді зайва пара рук, коли пишеш запрошення. А ми цього літа влаштовуємо бал. У мене дві доньки на виданні», – пояснила вона Софі. «Сподіваюся, хтось із них до кінця сезону знайде собі чоловіка». «Не думаю, що Єлої запрагне вийти заміж», – зауважив Бенедикт. «Закрий свого рота», – кинула леді Бріджертон. Тема заміжа в нашому будинку заборонена, – пояснив Бенедикт Софій. – Не слухайте його, – сказала леді Бріджертон, прямуючи до сходів. – Ходімо зі мною, міс Бекет. – Як ви сказали вас звати? – Софія. – Софій. – Ходімо зі мною, Софій. Я познайомлю вас із дівчатами. – І ми переодягнемо вас у щось пристойніше, – додала вона, невдоволено скривившись. – Я не допущу, щоб мої служниці одягали таку стару сукню. «Можуть подумати, що ми їм мало платимо». Софій не підозрювала, що існують великосвітські пані, яких хвилює питання платні покоївок. І щедрість леді Бріджертон торкнула її до глибини душі. «А ти дочекайся мене внизу», – наказала леді Бріджертон Бенедиктові. «Нам з тобою треба багато про що поговорити». «Тремчу від страху», – відповів він, зберігаючи на обличчі серйозну міну. «Я з ними, скоро з божеволію, з ним і з його братиком», – пробурмотіла леді Бріджертон. «З яким із братів?» – запитала Софі. «З усіма трема, Запеклі мерзотники». Але те, що вона обожнює цих мерзотників, було очевидним і не підлягало сумніву. Очі місіс Бріджертон, коли вона дивилася на сина, так і світилися любов'ю, а голос брискотів від радості. Раптом Софі відчула себе страшенно самотньою – і відчула гостру заздрість будь мама жива, життя її могло скластися зовсім інакше. Хай би їх зневажали оточуючи, але вони з мамою ніжно любили б одна одну. І ось цієї любові вона була позбавлена все своє життя, ніхто її не любив, навіть батько. Ходімо, Софі, жваво промовила леді Бріджертон. Софі, піднімаючись за нею сходами, відчувала дивне почуття ніби її приймають у нову родину, і це було неймовірно солодко.